Triggevarning! Hard Mode! Aktiverat! Ja, det är Triggevarning igen. Så, uh, inte vet jag. Känner dig ägd nu? Eller någonting? Mm, det gör det ungefär varje dag. Mm. vem är det som äger dig, Nikolaj? Vem har patent på din rumpa? <laughs> Ja, då, min sambo och tydligen då en ganska stor del av uh, anonyma profiler på nätet. Speciellt någon som heter Koltrasten Aderton. Oj då, låter allvarligt. Uh, men, <laughs> det det. men om du är den famösa Koltrasten eller någon annan uh, likvärdig nätpuggilist så kan du ju som vanligt delge oss dina innersta tankar och funderingar om vem som är ägd eller allmänt ägarskag rumpor på internet eller är. på gmail.com. Yes, mm, Min son mm. Och som sagt, om ni har fina länkar till olika Twitch-streams och uh, kanske Youtube-videor så kan ni ju skicka dem till oss på, på Twitter till exempel att triggervarning 1 Ja, och kom och bli en riktig meme-faggot på vår Gaylord-podd på uh... Facebook. Där är det ju lugnt och tyst, så att kom nu, stir some shit up, won't you? Mm. Nåja, nu då när vi har satt alla finheterna åt sidan. Nikolaj, Sami. tycker du att internet är en trevlig plats där alla respekterar varandra och inte trampar på varandra eller ens privilegier desto mera. No. Allt käften, uh, Nikolaj. Det var en ledande fråga. Så det, jag tänkte att nu, ifall nu det sitter någon funderar att liksom Varför är inte alla snälla med mig hela tiden på internet? Äh? Så det för att citera den välkända Warcraft-spelaren Leet Nigu en tvär från Vanilla-tiden i Stranglethorn Vale Because you suck. Yeah. Uh, so. <laughs> Ja, mm. ja det, var, det var inte det var inte därför internet skapades, för att man skulle vara, vara snäll mot varandra. Nej, men hela idén av det fria utbytet av tankar och idéer och att visa varandra respekt i, inom en virtuell bubbla, så det kan ju nog helt dra åt fittan, för att citera Strindberg. <laughs> um, Strindberg var nog ganska modern i sina, i sina verk. Strindberg hade många det det. fina humanistiska tankar, men fan om han kunde få det att gå som man vill i Battlefields. Ja. Ja. Ja. Det är inte lätt. Det är jo. icke lätt. Ja, jo, faktiskt. Men, mm. men i, i vår, på vår fake sida som inte existerar så brukar vi ibland få, få sagt, frågor av hur miljoner fans miljoner mm. fans och ja. en av dem så, så hittade jag just nu på och fråga. Men alltså det här med att owna varandra. Vad, vad, vad är det? Och liksom. Poon. What? Vad, vad är det? Kan man äta det? Ja. Och i så fall med vilket hål. Och, och då tänkte ju jag eller producenten. Eller vem det nu än är som betalar vår lön. Att, men uh, ska ni kunde diskutera det här. Det är väl jag ska trevligt. <skratt> <skratt> <skratt> och då sa jag att. No, jo. skrämmande likhet jo, ja, jag känner för mina gestaltningar så den som i första hand blev owned så är väl nu då jag som måste sitta och tala om det här det är just det där att um, när man har varit på interneten längre tid mm. så börjar man ju ta vissa saker för givet så det känns ja. som för mig så känns ju det här avsnittet som att du, man har någon sån här vad är VVV? Men. Äh, det står annars för why would we som ställer inte några frågor alls. som äh, Men ja. Men å andra sidan, det känns som att om du måste förklara att honan. Så. Ja. Det känns som att den här människan kommer ju ändå aldrig att förstå den kulturen. För den här människan är ju förmodligen inte ens nära den kulturen. Eller kommer att vara. Så jag funderar bara. Hur ska man närma sig det här ämnet? För det känns ja. som det är som så mycket man måste förklara först. som att Ja, nu no. uh, Det är ju det här. Visst du att det finns spel på internet? Um, ja. Att... Mm. Jag menar tekniskt sett så vet jag, inte behöver det komma någon bästa. Visst, det är självklart kan man ju åna varandra i diskussioner och debattträd på olika ställen ja. på internet. Men det har ju riktigt samma sak, förstår du? Mm. Det är inte riktigt så det går till. <laughs> För när man tänker åna, så tänker man ju ändå offentlig ja. spärr. Så jag tänkte att mm. ska vi som. Därför att vi är ju som så allomfattande och professionella. Haha lol, skicka pengar. Att skulle man borde diskutera att åna med som ett koncept. Ett humanistiskt koncept som skulle kunna sträcka sig till um, fenomen, instanser och grejer. Även bortom internetspelandets saliga hallar. Mm. No kanske det är på sätt att vi skulle vara bra att ta upp den. Den sidan av det också, men, men så, helt som du sa, det här första tanken så går ju mer specifikt till spel, mm. uh, online-spel. Men, men kanske nog också i viss mån, jag tänker när det gäller kommunikation så är det ju ändå kommunikation koppling till antingen liksom spel eller specifikt internet. Att, jag vet nu inte om jag, man skulle tala om det som att du vinner någon i ett, en omgång av, av monopol. Att du då... Det jag när du, du har om. Vi har du också folk så har i monopol. Vet <laughs> du hur ja, man ordnar alltså. någon i monopol, Nikolaj? Ja. No. För övrigt, en liten så här public announcement. Så där, att om du har vänner och du vill behålla... Dina vänner. Så då finns det två saker du inte ska göra. Det ena är att um, hålla, liksom deras saker. Det kan vi diskutera i ett annat avsnitt. Det andra ja. är att spela monopol med dem. Och det går dubbelt för Disney-monopol. För Disney-monopol är den, det blodigaste spelet som någonsin har skapats. För det är otroligt utriggad du blir när någon vinner i Monopol <laughs> det har ju aldrig hänt när jag spelar men det är ännu värre när någon vinner i Disney Monopol för nu är glada liksom Pluto och alla ansikten som stirrar dig i ögonen och hålar dig när du står där utan pengar och liksom ja, då, då kan ni förmodligen inte vara tillsammans längre först måste ni slåss Sådär, public service announcement är över så spela okay. Disney -monopol. Är, det, är det här någonting du vill diskutera om så här är under. Inte jag farbror Enoch nog rörde mig. Uh, nej, inte, inte på det viset. på farbror Enoch iväg med din finansiella självständighet. Ja, och mitt underliv. Uh, farbror Enoch. nog så är vi där igen. Han är jättebra namn bara uh, ja. jag vet vad. Jag hälsar er Sorry är Satan. Vår enda lyssnare är förmodligen Enoch. Satan. Alla andra på internet. Är det så här det känns att åna sig själv? Jag tror det. Okej. Okay. Satan. nog tror det. Ja. Ja. Ja. No, men till, till den typ 0,4 lyssnaren vi har kvar. Sorry, jag hoppas ni inte ja. har någon är nog Om du har det så hoppas jag att han inte tog ditt kön efter... Efter en välbärgad runda av Disney-monopol. För så får man göra när man ovan någon i Disney-monopol. Tror uh, hey, du så. Vad satan han? Jag säger. Jo, hej, hur man ovan någon i Disney-monopol. Eller det vanliga monopol. <laughs> I monopol, vad lag? <laughs> no, du köper alla de billigaste som rutorna. För de ignorerar alla, för du tror du ska köpa allt annat. Ja, sen så går det runt och sen så sprider folk sig liksom för tunt, det är så, engelska, så kan man inte säga fuck you, jag vad jag vill. Och eh, sen när de börjar få slut på pengar så börjar du bygga lite hotell och sen för varenda rundan när de stiger där så blir du bara rikare och rikare men har som några utgifter och då bara betala mer och mer. Och sen så lägger du till sådana allmänna works som alltid som har en fixed amount som I don't know, kraftverk eller någonting. Och så får du ännu mer pengar och sen om du bara kan så försöker du hamna i fängelse. För när du är i fängelse så sitter du fast där och så måste du slå ja. ut och då kan du tekniskt sett din köpa. Men det kostar tekniskt sig ingenting heller. Så medan du står där och inte riskerar att vi har med pengar så får alla andra förlora pengar. Och så vinner du Disney Monopol. och det är därför att inte har några vänner kvar. Ja. Och det där var säkert en mycket bra beskrivning av Donald Trumps presidentskap. Jo, minus att han faktiskt måste sitta i fängelse. Vad <laughs> What an asshole! Oj, nej. Det <laughs> Men ja. Okej. Ja, Jag, mm. mm. med här. Ja. Ja. Men där i guiden om hur förlora vänner. Mm. Ja. Bra. ja, för man ornar dem. Genom att vara jättebra ja. på monopol att strategiskt ja. sätta sig själv i fängelse. Uh, ja. du vad, Det är ju så många ja. föreslagit det här är monopol avsnittet, by the way. Varför mm -hmm. får man då bara fortsätta inkassera pengar medan man är i fängelse? Ja. För det är ju så jättedumt egentligen. Ja. Alltså, men sen är man sådär att, well just like in real life jo uh, så där är det många som har funderat Hmm ja, Det är ju inte så många i verkliga livet som försöker medvetet hamna i fängelse men... Ja precis för att Tjäna pengar mm. Ja men det har ju nog Vissa <coughs> Verklighetskonnotationer Som är lite obekväma ju längre man funderar på dem. Men det är ju mm. inte det här avsnittet handlar om Det handlar ju om att åna Oj, ja, Kanske lite handlar om att de ju samhället äh, mm. men... Ja. Men, ja. Äh, men att åna någon i spel för att ja. men vad du Nikolaj det kan ju finnas någon som lyssnar det kan ju hända att farbror är och inte så bra på engelska så kanske de inte mm. vet vad ån är vill du berätta mm. du som är utbildad att vad betyder det egentligen ja. det blir nu inte en, den direkta översättningen att äga eller om man säger att du är owned så då är du ägd alltså i mm. princip att någon annan har besegrat dig mm. i, en, i en tävlingssituation sure. och jag skulle, jag skulle kanske beskriva det på så sätt mm. men det har ju många andra konnotationer eh, till exempel det är ju ofta sexuellt att du mm. äger någon i sängen eller vad ni nu håller på eh, du äger det andra motståndslaget i fotboll. Du ja. äger någon i pubquisen. Men det är ju egentligen en term för att visa dominans. Jag vet att det här är spännande, Nikolaj men försök nu. Uh, och uh, sitter här och gespar. Se vad jag har att arbeta med. Sitta här och mm. skrädera. Nej, nej jag, jag, jag lyssnar så... Jo. Så intensivt bara. Jo, du äger nog du på att lyssna. Uh, <laughs> men, ja, uh, no, ja, jag har inga. Jag har inga fantasier om hur spännande det är egentligen. Um, men det som gör det här intressant så är ju P1. Mm. därför att, jo du kan säga att du äger någon. Uh, i något spel eller till vardags eller uh, i vilket tjäder nu gör horisontal inbord. Uh, men det är det här p i den moderna tolkningen som gör det hela mycket intressantare. Varför det gör det intressantare? Ja. Berätta. Ja, oh, no, eftersom du så gärna vill veta. Jo, för att det var ju det var ju den ursprungsberättelsen till Pone. Så är ju egentligen då, som jag förstår från Warcraft 3, att äh, det var nu då i någon äh, så här custom map någonstans där en av spelmakarna hade översatt Own Fail. Så då blev den närliggande knappen P istället för O. Ja. Äh, och det här nu då, så var ju förstås roligt. Så äh, spelare, framförallt då lite mer aktiva spelare, så började jag använda det här då som en form av insideskap um, mm -hmm. så de bara kallade det för att då istället för att own. Ja. Uh, men det hade ju då den här dubbelkonnotationen som går lite in i till exempel hur bekant är du med lead speech Nikolaj? Uh, inte egentligen alls bekant med det. Använder okay. jag nu har, så att jag känner till termen. Okej. Okay. No, men i all hast lead speech så är ju um, en grej som du ofta hittar. Ju, du gissar det i spel online. Där folk mm. uh, kommunicerar. Genom att ofta sätta siffror. Um, istället för bokstäver. Och lite. Mm -hmm. Som kommer från. En omskrivning av elite Alltså någon som är väldigt Precis. bra. Och uh, ja. som överallt andra. Och, um, men den här formen av insider Det är ju att kan du. Kan du skriva det eller kan du inte skriva det. Till exempel den välbekanta noob. En mm. 00b som då blir en omskrivning av, uh, eller egentligen Nub, med sen Nubi. Men sen så finns det en ja. jättelång bakgrundshistoria där och som innefattar allt från Mortal Kombat: Nub-Sybot till några ja. uh, konventionella omskrivningar av Nubi. Mm, uh, precis. Och, ja, och för de som undrar vad Nubi står för, så nej, är det Nej, sätt. nej, gå inte in. På. Va? Uh, varför, att, det? Det, varför är Oh, fuck. Det blir för många definitioner. Plus att det uh, kommer alltid de bästa visarna att säga att well actually. Uh. <laughs> men nu, men nu, nu, kom, nu kan det ju inte nå oss här, för det här är ju en podcast som bandas in. This is my safe space. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Men ni kan ju Så, som, ja. som vanligt nå oss på triggervarningatgmail.com oj, oj, oj, oj. Jag kommer glada. Uh, utbildade och strukturerade mejl dit varenda veckan. <laughs> yep. fuck, fuck me. Um, ja, men uh, <coughs> uh, lead speech och pawn. Så so, p dubbla n um, mm. Om du använder pawn, så betyder det i och med att du använder det så signalerar du insideskap versus outsideskap. Egentligen ja. så används det ju för att visa hur mycket eller hur bra du är och hur inside du är men hur dåliga någon annan är oftast mer RF-aren spelare och på, så, på sätt och vis krädda med din gamerage. Så det är ju inte bara en felstavning eller en skrivning av OWN för PWN makear ju ingen sens på egen hand. Mm. Utan det är mer som så här att säga att det här är slang som jag förstår men inte du. Och dessutom är bättre ja. än dig och dessutom äger jag dig. Så det är många saker innebakade i samma pizza. Mm, precis mm. Mm. Känner du dig utbildad Ja, no, alltid, alltid lite mer än vad jag var för en stund sedan mm. Varsågod um, Tack. Ja. Men uh, Sen så Nu när vi har gjort definitionen Perfekt ja. för övrigt Och mm. gjort alla glada Ingen kan argumentera längre Så ska man nu kanske gå lite på känslan För att ifall du aldrig har blivit ägd i ditt liv för det första grattis uh. ja, och för det, för det andra så tror jag att du ljuger jo, jag förmår. det tror jag um. mm. men det är ju så här, du kan ju inte egentligen göra någonting som kräver något slags momentum av färdighet utan att det är något som är bättre och eftersom mm. du är bättre på dig så måste de ju definitivt kommunicera det på något vis. Och vad bättre än att teamägga ja. dig med sina dvärgballar i World of Warcraft. Uh, ja. Eller motsvarande kanske är det jag som har mina trigger. Äh, nej, farbror Enoch. Så... <laughs> jag är helt säkert farbror uh, uh, mm. no, Men När blev du owned sist, Nikolaj? Och hur kändes det? Berätta. <laughs> ja. uh, senast um, när jag uh, prövar faktiskt på att spela lite av det famösa PUBG alltså Oj. Player Unknowns Battlegrounds mm. och där måste jag ju nog säga att som varandes en ny spelare uh, där så blev jag nog ordentligt owned eller hund eller hur man nu ska säga det hela uh, mm i ganska många spelomgångar, mm. jag tror inte att någon teabaggade precis, de verkar alla vara alldeles för paranoida att någon skulle komma och liksom owna dem i, igen Oj, men, men... men där, där så att säga det var ett, det, det är en, det är ett intressant känsla just i det där spelet för att uh, du, du sitter i princip och väntar, du, du söker, söker material, söker redskap för att klara dig i den här spelvärlden och så bygger du upp det här. Du, du hittar flera delar till dina vapen, du hittar mer ammunition, du hittar mer mera liksom, västar som du kan lägga till, du hittar mer annan utrustning. Och så hittar du en plats som du tänker att det här verkar. Det här verkar vara bra. Här, här är jag relativt säker du, för en stund då, åtminstone. Mm. Och så hör du fotstegerna, någon närmar sig. Börjar du fundera, okej okay, nu ska jag sen trycka på den där knappen, jag kommer jag ihåg att sätta stilla när jag siktar så att, så att, det inte liksom, så att jag, träffsäkerheten ökar. Uh, och, så, liksom, och i något kedja av det där så glömmer man bort det där, liksom, att ja men herregud vilka knappar är det jag ska trycka på egentligen? Så mm. Sen när den där dörren då slås in och det, det liksom, ramlar in en person så är man som liksom, att nu ska jag trycka på den där, nej det var inte den där, jag ska inte titta ner i golvet och så pau, död. Mm. Mm. Så, ja Så, så det, det kändes ganska sådär att, jaha, oh well, <laughs> jag tror jag ägde mig själv äh, mer än, <laughs> <den, laughs> än att den andra ägde mig. Så för att summera, du, du satt där och anledningen att du som fick stryk så för att du glömde bort knappen hur man tjustade den andra spälen. Nej inte som så men det Jag tror finns, det inte finns att du skillnad. blev ägd för jag tror inte den andra spelaren vill äga någonting av det <laughs> Ja precis Ja äh, Skillnaden skillnad ligger i ja, att det finns äh, i princip tre olika sätt hur du kan sikta Det ena är helt fritt Det andra är halvt inzoomat och så finns det det att äh, så kallad äh, ADS, alltså aiming down sight Ja äh, Och det är i princip för, för största Möjliga säkerheter så borde du använda alternativ 3 för träffsäkerhetens skull. Men samtidigt så begränsar det väldigt mycket din rörelseförmåga. Och beroende mm. på hur kameran är riktad liksom när du börjar sikta så kan det hända att du siktar åt ett lite annat håll än vad du tänkte. Ja, Nå men... Ja, men okej. Alltså, jag... är, är du en riktig Weibo-kid så spelar du ju Fortnite. Ja. Men, ja, men det, det har jag ju ändå inte gett mig in på faktiskt och testat så. Nej. så ja, no. mm. Men för att ställa, ställa frågan tillbaks då. När har du blivit owned? För ungefär 20 minuter sedan jag satt på att banda den här smörjan. <laughs> Eller jag menar, <laughs> uh, whoops, varifrån kom det? Um, ja. Nå, no, okej. Okay. Mm. Kanske, kanske det var producentens på sig igen. Jo. So. ingenting finns ingenting bättre än att bli tidbäggad av ett par riktigt rejäla ladyballs. Men. He works hard for the money. So hard for it honey. Um. Ja. men tyvärr har vant ja. mig med sån lyx att kunna uh, få pengar för att handla mat och Byta dem mot varor och tjänster så. Vad kan ju du? Så sant. Jag vill ha mina märkeskläder från Solano. Uh, men uh, ja. No, igår kväll mm. så, uh, så tänkte jag, jag ska ta en omgång Heroes of the Storm. Uh, och uh, efter, eftersom, parentes, det är ju inte jag som är dålig, det är matchmaking som är från Fitness, slut på den Ja. Uh, ja, precis ja men, men Hears of the Storm är ju liksom, du har ju som du och fyra andra liksom autistbarn som liksom slåss mot fem andra liksom fucking liksom, gaylords då. och att och om alla de andra gaylords ändå så typ spelar det ett enda stort team och bara som sitter där och <coughs> nu, så då är det ju lite svårt, särskilt om Medlemmarna är ditt i, men, liksom, ja, men titta, det är en stor liksom, jävla köttkvarn. Hur skulle det vara om jag skulle springa liksom full fart och så kasta mig in med huvudfärden och bara aahhh in i köttkvarnen, då, då ska jag nog skada den på något vis. står man ju själv där och bara, ja. Det här var femte gången nu. Samtidigt så spenderar de ju all sin tid i spelet du vet, med att skriva i Versalala för ingen annan hjälper dem och liksom hur dåliga de är hur man borde mm. avinstallera spelet och internet och sig själv. Ja, <laughs> ja. ja precis. Ja. ja I'll get right on it. Men där då så var det ju då en riktigt fin matchup av en tank som kastar iväg dig och äh, trä liksom sen som bränner upp dig på några sekunder och sen en healer så ser till att ingen dör och sen någon annan jävel som springer och dödar alla ditt teams forts och shit. Så mm. det är ju sådär att, men, vad ska du göra? Du har ju som träval, du kan liksom try to fight, no, fuck that, you can't. Uh, du kan stå och gråta, eller så kan du stå och gråta medan du kissar nära dig. Så so, ja, uh, yeah. uh, pick one and I did, I really did. Så, ja, mm. Mm. men ja, men och till sist så, liksom, när någon äger dig så hårt, så kommer det liksom, till nästa skärd. Liksom, om du är som Sövveläkern, någon mål gör, gör så de måste ju som liksom, börja fittas. Så ja. att, allting som de kan göra, för det är som rub it in och mm. eh, jag som annars är en så, solig glad person så man, börja känna det där som jag har läst om någonstans online att jag har hört att det händer folk att de blir så att säga triggade. Att som, jag vet inte vad som händer. Man kan säga att det är någon slags varning på sätt och vis. En varning att de blir triggade. Så ja. det hände. Mm. Och, eller jag begynnelsen. Jag liksom satt mitt uppe i matchen och liksom så där rättade till rosetten och tog med en sväpe och sa att ja, nu känner jag faktiskt ett litet Suga av ilska. Um, och, äh, mm. Ja. Oh, sen slog du sedan där din keyboard. Nej, sen så kände jag väl hur liksom makten av satan själv uppfyllde mig. Sen plötsligt begåvades jag med förmågan att obehindrat skrika ryska könsord liksom i chatten medan som tangenterna bara flög runt i rummet, ilska och slå musen så det bara liksom i alla datorna. Du vet, som coping. Det är liksom en, det är som en skill man måste lära sig genom är något som bara kommer sådär. Mm. så Men det, men det, det är intressant det som du nämner den här, den här, vad skulle jag säga suget av ilskan. Ja. Som, <laughs> som, ja ja men praktiskt alltså, där ja, ja. Men, men just den här den frustrationen som man, som man känner av speciellt i till exempel en, en match uh, om vi nu tar uh, ett annat rätt så uh, populärt sånt spel med en online komponent så så har du ju uh, Battlefield Battle mm. 15, eller Battlefield 1, som det nu heter, här på riktigt, som ja. kom ut här ett par år sedan. Så det har jag spelat, mm. lite mer så här regelbundet, under ungefär ett års tid. Och mm. nu känner jag igen det där, alltså det, det är ju i, eftersom det är en, en situation, lite som i Heroes of the Storm, alltså att om din karaktär dör, så har den en liten cooldown-period. Och efter det så får du springa på nytt. Mm. Uh, om inte då så att säga någon i, i ditt lag uh, råkar, eller på din sida, uh, råkar ha en förmåga uh, som kan hjälpa dig att liksom, undvika att dö. Och, Men det här måste göra sig någon använda liste. den. Ursäkta? Öh, och använda den. Jo, jo precis. Nog det är ju, ja, ju inte alltid det är det som folk du vet uppfyller sin roll. Utan det är ju nog viktigare att stå där och du vet kasta med sin adverse på någon fiende istället ja. för att du vet göra det du ska göra som ja. Fuck, fucking medic eller whatever men. Nej ja. mm. ja, precis. Ja, så det, det handlar ju om liksom det där att varje äh, spelare äh, faktiskt att spela den. Den uppgift, eller den, den roll som det då skulle ha i ett, i ett online-spel uh, som ändå bygger på just det där samarbete. Att det inte, uh, om, vi, om vi då tar till exempel PUBG, alltså mm. Player Unknowns, Unknowns Battlegrounds, eller uh, Fortnite för den delen som du nämnde här tidigare, uh, mm. som ju är mer sådana här uh, Battle Royale-stil-spel uh, mm. där, ja. där det finns. Det är möjligheten att du, du och 98 andra spelare släpps ner på en karta och så ska man försöka hitta, hitta de resurser man kan hitta, de vapen man kan hitta och sen försöka döda, döda andra med målet att du är den sista som är vid liv när matchen då tar tar slut. Mm. Och spelområdet blir ju mindre och mindre hela tiden just för att se till att spelarna ska liksom kunna konfrontera varandra istället för att sitta på i varsin enda på, på spelplanen och, och det där säger, skrika att nu kom du hit. Nej, kom du hit. Mm. Oh. Så, Men... så där, där är ju en, en, liksom en, en skillnad. Jo, jo, men att då, alltså, då är det ju inte samarbete i grunden, utan då är det ju direkt det där alltså alla andra spelare är fiender. Jo, men att i sådana fall till exempel i Battlefields, så eftersom det ska ju vara någon sån där typ verklighetsåtergivning av riktiga krig. Ja, men det blir alltid så här För att liksom det är som så här Call of Duty och Medal of Honor liksom, att, We're fighting a war <laughs> Ja, yeah. ja, men Till sist eskalerar den ändå bara Att en massa fag som cirklar Sträfar runt varandra Och försöker liksom hitta yeah. nya sätt att rocket jump Så so, det är ju yeah. som men horse shit. Men whatever keeps your kids going ja liksom Det här är ju som jag tror jag skulle hellre spela Pong än att jag skulle som faktiskt spela en, en överdrivet lång tid och spela sådana här spel. För att jag som att om jag måste spela shooter, så ju mer realistiska desto bättre. Thanks! Uh, men med sådana här typ pubg och shit så där är det ju ändå som att ja, ja, men liksom om du ändå liksom, tänker gå in i liksom den här sociala dystopian och liksom tonåringar som never gonna get laid. Så då är den ju redan att de en... jag de är väl här nu då Tills alla de här andra uh, 98 fittorna där Eller så är jag den enda fittan yeah. kvar Yay för vaginan uh, Men att om du som Gör någon sån team teambase shit Och liksom att Jag vet att jag är liksom lite blizzard fanboy här Men alltså De härliga för mig så blir ju liksom På något vis uh, World of Warcraft och så har du Heroes of the Storm. För att yeah. jag orkar inte hålla på med liksom det här uh, fucking League of Legends som alla kids gör. För att liksom mm. börja med Dota, League of Legends är liksom en black guy på det finns på tog för mycket Champions och det, där, och det är på tog för Exaltare och The Ja. Och sen basically any game som har någon sån här teampresence. Um, och att... Uh, det är som att om du spelar med någon, vi kan gå tillbaka till Heroes of the Storm. Om du har ett team så finns det olika roller du tar. Och så fungerar det i många av de här teambase-grejerna. Om du tar en väldigt specifik roll i ett team. Men sen bestämmer du som att får att, by the way, nej, inte ska jag göra det här. Jag ska göra helt fucking tvärt emot vad jag ska göra. Så då är alltid min fråga, but why did you pick that role then, faggot? Liksom, ja. why? För det är just det otroligt jobbigt att liksom stå där i typ ditt fucking Heroes of the Storm. Och liksom killen som ska nu då vara tank och stå där och liksom vara stor och hård och saker på all skada. Så jag spöt, Nä vet du va, jag tror jag ska liksom döda fort istället. La, la, la, la, la, la, la. Varenda fucking <laughs> teamfight. Och så har den fucking jävla healer som vars jobb det är att stå och hålla resten i liv, gärna i teamfights, fuck. Så de sa: yeah. uh, Jag ska stå här och plocka blommor eller någonting. La, la, la, la, la, la. Mm. Det som, men det går ju inte. Vi får ju liksom helt fit smisk. Det är alldeles för mycket fitt referens här. Ja, men liksom helt som så här slå, slå knut på kugan. Varenda jävla fight. Och att liksom. Den är faktiskt såna här moderna äh, brawlers. Som ofta liksom fokuserar på den här äh, gruppexplaner-dynamiken. Äh, grupp Så de är ju ja. som lite designare som att men du kan ju inte uträtta någonting vettigt, satan själv. För vi har ju som gått från att det är, liksom, är du, den här ungen som aldrig har sovit och aldrig har duschat. Och liksom aldrig har lämnat sin stol de senaste tre månaderna. Så bara sitta där och liksom... Är så stirrig att han inte ens behöver en stol för att sitta och spela längre. Så han liksom springer och dödar alla. Och tar alla resurser och gör allt. Och han kommuniserar inte utom att säga att du ska gå och fuck yourself. Äh, men han springer runt i en oändlig orge av död och förintelse. Och att ingen annan får ha roligt att ha någonting i spelet utan honom. Vi är som liksom gått från det. Och nu är det som liksom att yeah. arbetar tillsammans nu. Ens en halvtimme. Så kanske du vinner ett spel. Att, äh. liksom. my game, jag ska göra vad jag vill. Ja. Men varför väljer du välja ett mm. spel då, som där du måste spela med andra? Varsom, varför Precis. spelar du inte någon fucking autist-spel där du får liksom bara sitta och liksom, hamra tangenterna så hårt där bara går. Så du kanske äntligen mm. får skjut när någon och liksom, mom, it happened. <laughs> som... <laughs> ja, men, jag förstår jag inte. Så liksom, why? Mm. För, för det är just det där att liksom, det känns som i alla spel som du spelar. Från liksom fucking det första jävla spel du någonsin starta. där är ju personerna som skulle göra liksom fucking tetris till någonting blodigt. Det är att, Vitt nu fick jag en rad. Yeah, die, faggot! Som, är, som att inte... Inte behöver du som äga allt som finns. Det finns ingenting att äga. Det här är ju liksom yeah. personerna som ska få liksom rollercoaster tycoon att liksom bli någon, någon fucking liksom declaration of war. How dare you come into my theme park? <laughs> <laughs> Fuck you! <laughs> Men mm. du, du, du har ju den här kanske den här uh, fokus på att du måste jaga. Jaga alltså jag, kills alltså att din, din framgång i en match alltid ska vara beroende på hur många motståndare du specifikt har besegrat. Mm. För, det, för det är ju kanske det är ju den här första saken som man tänker att, som man räknar. Uh, och, och ta till exempel i PUBG uh, eller i Fortnite liknande spel, så där är det ju det, är ju det som är. är är grejen, sure. att, att det, är det, som, det är det som räknas det är inte vem som har det finaste, det finaste vapnet eller vem som samlar på sig flest saker eller vem som flesta gånger rädda sin, sin teammate om du spelar till exempel i då, så, att säga, så kallade squads eller i grupper i de här, i de här spelarna utan det är ju det är ett specifikt fokus på det där, hur många du har döda jag befinner att om det här tankesättet är så är det, att genomsyra det här liksom online. Jo liksom. det är så mycket man har svårt är, att stiga ifrån det. Men jag tror att man kommer aldrig ifrån den där ägandet för liksom när man har blivit mörd i ett spela en gång. och ja. Det finns hjärnor som på något vis fastnar i någon loop som går ungefär säger, Jag ska döra ren och döda mig. Jag ska döra ren och döda mig. Jag ska dö dig in och döda mig. Ja, men vi har liksom fin middag på en restaurang nu. Du, du kan inte döda någon just nu, Nils. Det är liksom helt onödigt att du liksom börjar sitta och försöka liksom få någon fucking kritkombo med liksom silverglasen på liksom servit servitörerna. Det är så onödigt. Man förstår ja. som att... Aha, nu är vi att skjuta läddövar om om Nils skjuter jättemycket mycket så då förstår jag nog ska som att <går> bra gjort Nils vi hade inte ens börjar men som bra gjort du du dödade dem alla yeah. innan innan vi är så att kasta iväg dem <går> yay men sen mm. det är det ju som att, liksom att igen att liksom, ja, men vi vi vi har äggjakt nu eller liksom ja men vi sitter och har kontorsmöten nu. Liksom, det finns ingenting att skjuta Nils Sätt bort <går> Jag förstår liksom, Nils fick jättemycket stryk i jag, liksom Jag förstår att liksom, fuck vad du har trauman. Men det är som att du kan ju smittla varenda fucking liksom spel. Ha, Liksom så jävla liksom liten liksom I'm gonna kill him I'm gonna kill em all. and I'm gonna kill them all more than you. Fuck you. Mm. Att det som, ja. Och det är som den här absolut mega liksom giftigheten men det är inte bara att du ska döda som motståndarlag för att till och med man ska ha en sån person med sig någon gång som är som sådär, okej okay, guys jag är jättebra på det här spelet och jag, som, jag älskar att döda motståndare haha, blad känner det där, som så varma söttma i munnen som att okej okay. uh, så om du går efter dem då så är som good for you good for us, good for everyone <laughs> utom dem I guess men det är ju som att det yeah. stannar ju inte där Liksom redan i den här matcherna gör det, så är det som att Okej, okay, liksom, ni kan all shit skita er själva i munnen Underbar analogi by the way. Uh, För nu ska jag döda alla Och vet ingen kan ha en chans mot mig Och ni är alla bögar Och liksom, okej så, Okej, okay. så okay, den här är ju första död dö Faktum är att han kommer att spendera mesta tiden av att spela död Det är alltid en hand Och liksom det mesta du kommer att höra från honom är liksom ryska könsord i chatten. Så yeah. det är ju som inte... Jag börjar många gånger fundera är att är det alltid som de som är mest inkompetenta som håller på så här? Eller är det faktiskt att de är som där, halvbra men de är som så aggressiva att de aldrig har lärt sig någon taktik? Att det finns ju bara en taktik och det är som kärg! Och liksom bara hoppas att ja. liksom, du tar med dig fler än i fördärven. <tryckules> ja. Men det inte nu lite av en Leroy Jenkins? Well, actually, det är inte riktigt samma sak. Men det handlar ju inte om att döda någon annan per se. Men men alltså. Jag vet inte, det känns som att liksom varför kan du inte ha roligt medan du dödar de andra då? Ja, mm. precis. Att du vet, det ja. blir som på något vis det här sjuka som att liksom, du vet, de här gamla gubbarna och kärringarna som alltid, alltid står och spelar bort liksom sina pengar på de här penningautomaterna i affären. Har att, mm. Sätt i nu in under några euro. Och sen så säger de om du vinner någonting. Och sen om du vinner någonting så går du. Men det är som de står ju och matar mm. i som flera hundra euro åt gången. Och det är ju det, det här att de, de förväntar ju sig inte att de ska vinna. De står och matar i. Och till och med fast de vinner. Fast de vinner mycket. Fast de ska vinna flera hundra euro. Så står de ändå där tills de matar i det. För det finns någonting ja. sådär som att. Ja, jag visste väl det. Jag visste väl att jag skulle förlora allting. Jag visste väl det. Mm. Att, ja, ja, du vet, för det är så det alltid går, så stopp it. Yeah. What is wrong with you? För de borde ju ha det kädet vätat, det kommer ju aldrig att uppstå den här situationen. När du, till exempel, du står och spelar på penningautomater. Men plötsligt när du har satt i, liksom till många euron, så liksom, kommer det börja segla ner änglar och tuta igen liksom och... Nu har du spelat så bra! Att här har du en miljon euro, du listar ut det, man ska stå här längst, och det har du nu, Enoch. och Så bara liksom inte bara det att de vinner, utan de som mega vinner. De vinner så mycket så att alla andra som faller på knä och som, åh, oh, oh, oj, oj, oj, vad bäst han var, överallt, åh, oh, oh, oh, det gick för mig, åh. Oh! Att det fungerar ju så och det är ju samma sak med de här människorna. Att det är liksom att, där att varenda gång det kommer en sån där. Så om man börjar känna igen någon ganska fort. Så tar det som tio sekunder och allt man hör. Som att, Hej, jag är en idiot. Oj, vitt vad jag är i huvudet. Yes, jag kommer aldrig bidra något meningsfullt i den här matchen. Så ni måste dessutom bära mig om ni vill ha en chans att vinna. Oj, vitt vad jag är såhär på. Oj, vitt vad jag är såhär på. Oj, vitt vad jag är såhär på. Varför blockerar du mig? Varför får Jag vet So, mm. man börjar ju fundera att what is your emotional damage yeah. <laughs> ja. ja men egentligen alltså, då är det ju om man, om man ännu säger så mycket om det här alltså fokus på det där att du måste i princip då liksom döda andra för att liksom uppnå, uppnå poäng så att det, det stämmer ju inte till exempel i Heroes of the Storm det stämmer ju inte till exempel i Overwatch, liksom för alla karaktärer, att för att vara liksom den, den effektivaste av karaktärer så måste du ha liksom den högsta kill-death-ration. Mm -hmm. det, det har ju inte, det har ju inte liksom den, den betydelsen. Och det, och också i, men jag tycker ändå att i andra spel som ändå har mera av de andra Liksom faktorerna som de mäter som kan visa på hur bra du har spelat så där är ändå en underlig fokus på just den där din så kallade HD uh, det där uh, siffra mm -hmm. och, ja. och det jag, jag tycker att det blir ju missvisande det där för att just som sagt för att du kan ju vara den som sagt den, du kan vara den värdefullaste spelaren i laget i en supportroll Fast du inte skulle döda en enda av fiendekaraktärerna. Men du har sett till att ditt team har hållits vid liv. Du har varit på rätt plats vid rätt tillfälle. Mm. Men det är just och, det där att till exempel när man spelar då Overwatch så, ja. så har du då liksom någon då som, tänk, som väljer att vara support då. Uh, ja. Och eftersom de spelar support så spelar de ju förstås Mercy. Och sen ja. så. Alltså, Sen kan man säga, okej, okay, no, mercy är en bra healer. No, men nu kan jag vara lite mer aggressiv. Och nu så möter vi team här vid någon fucking checkpoint eller eh, någon payload eller någonting. No, men eftersom jag har ja. mercy med mig och jag är en fucking tank eller till och med en assassin ska no, Nu då ska jag försöka göra vad jag ska göra här om det då gäller då att uppehålla team eller flanka eller sådär. Men då litar ja. jag ju på att liksom, liksom fucking kuk mercy. Kommer då och liksom lyser med, med sin jävla engelpiff liksom på mig. Jag yeah. väntar ju då att hon står liksom där som. Piu, piu, piu, piu. Liksom, ungefär där motsvarande till att kasta liksom riktigt, riktigt mjuka kattungar på fiende i Och Hon att. That's not your gerb. Vitto. Yeah. Att. <coughs> För, att mm. liksom, för det finns nog någon sån där då, grej att liksom, titta, titta jag spelar uh, healer och jag har mer kills än dig vet du vad du är dålig? Och som att, ja, men liksom jag är ju som död hela tiden för att jag måste göra det jag försöker göra men jag ja. har som typ ingen healer det är du by the way och du gör ingenting och då har jag så att, ja, ja men titta vad bra liksom kills jag har för att vara en healer och som att, jag men, ja men just ja, sagt. Exakt. Då, att, ja, ja, då, men det Där kommer jag, just ju, den där fokusen på att du. Du, så att säga, du spelar bara för kills. Du spelar bara för just det där. Att du tror att det är det, det som. Uh, visar att du är en bra spelare. Jo, jo Men det är ju liksom som att om du var en snickare. Och liksom. Ja. Och, och, och, och din, din uppgift. I det här företaget. Så är egentligen att liksom. Sköta böckerna. Du är en bokförare. Så. In, mm. Kommer du dit då liksom med en kul spetspenna, och som börjar slå i spik. Och så går det går jättelångsamt och alla och så bara, what this, satan. Och ingen får ut någon lär för ingen gör det där. Och sen i dagens, titta hur jag slog in många spikar men penna, med yeah. penna. Och så bara, mm. Men om du riktigt ville göra det här så skulle du kunna ta en fucking hammare. Och så skulle du börja liksom, du slå yeah. in dem tusentals mer. Ja, men, men penna! Jag vi vet <laughs> men liksom. Det är är superineffektivt. I'm kind of fucking <laughs> us over you fucking scum Men som, nej, vet de det Och <laughs> det var ju samma sak liksom i, i, in the before time. In the long, long ago. Innan vi hade alla de här fucking League of Legends och Overwatch och Heroes of the Storm och whatever the fuck. Så so, fanns det ju. Ja. Simpelt men också så tilltalades det som att Warcraft var en väldigt aktiv modding sen och så också, början till hela Pow-hysterin. Men äh, de hade ju då den här så kallade Defense of the Ancients mod mappen då av Icefrog. Jag kan ni ja. i Wikipedia sen efter avsnittet Kids. Äh, och där då vart var det växt så blev det ju den här. Äh, moderna och större. De börjar lägga till en massa heroes. Bara inte ens champions som de kallar dem idag. Uh, och där brukar det ju vara så att de brukar göra automatiserade bottar som brukar hålla de här mapsen som du kunde join. Ja. Om du inte hade en viss uh, kill death score så bara blev du avkickad mm. från de här serverna. Uh, så yes. so nu idag så finns det väl egentligen ingenting sånt. För jag tror den här matchmaking, jag vet inte som du kan hålla typ custom games i. Typ battlefields och sådana där, kanske du kan. Jo, jo, alltså du, du kan definitivt göra det, ja. Mm. Okej. Okay. Men många syps Blizzard spel som typ Overwatch eller uh, Heroes of the Storm alltså, så kan du inte. Eller du kan. Yeah. Men det blir bara som sådär lokalt. Uh, och att. För jag förstår det som all inklusivt. Men att om du vill liksom spela med bara bra spelare så då måste du som gå i ett kilt matchmaking system. Där de försöker matcha dig de här spelarna med till din skill. Men om du bara vill ja. hoppa in och spela några spel så betyder det, det är ju mycket möjligt att du ändå pittar de här väldigt bra spelarna mot de här väldigt dåliga spelarna. Ja. Och mm. de här gamla spelarna, jag menar de gamla sådana här Defense of the Ancient-spel så kunde jag ta en timme om du redan från början visade att Men, oj, holy liksom, den här killen är så bra, vi har ingen chans. Och de här andra förstår inte så han bara kommer att springa ut och farma upp. Och liksom för att sätta saker i kontext, typ en halvtimme in så kan den här killen vara liksom tio levlare av alla andra helt outpimp på sådana här vapen så han... Typ i princip säglar in. Yeah. Där en karaktär på typ två sekunder. Där det finns ingenting de kan göra. Och spela helt. Liksom, fucked in the Ja. Yeah. Um, Så so då förstår man ju. Att folk blir triggered. Fitto jag varit triggered. Liksom, in the day. Om inte jag var den här killen. Då var det ju ganska skoj. Men, <laughs> men liksom. <laughs> men du, uh, I det här skälet. Tänkte jag alltid att. Om du har ett team så, så skulle du alltid kunna lägga upp lite strategi och tänka att okej, okay, men han kommer han gör ju så här, han bara jagar in när oss. Så om vi betar honom att ta ut honom så har vi en chans att catch up. Eller så ska vi göra det här. Eller du kanske bygger din karaktär med de här itemen så att vi kan sakta ner honom några sekunder och ha en chans. Eller någonting. Mm. Men det är just det här att när folk inte liksom bara kan stå och farma kills. Yeah. Så då blir de alltid Super, super supersura Och då, går, då är det helt otänkbart Att man ska arbeta tillsammans Fast det skulle resultera mm. i att Alla skulle få göra med kills och liksom kanske till och med vinna spel. Så det känns mm. som att Just när man spelar sådana här spel Där du inte som kan välja Vem du spelar med innan Att du bara med främlingar. Så är det nästan helt yeah. otänkbart Utom i de unikaste Av tillfällen Liksom, när kärnorna står helt rätt på himlen och det är en sån där känsla i luften att vad ska vi som arbeta tillsammans fuck you guys jag liksom, antingen så lyckas jag ensam med någonting som mm. är helt ogenomförbart eller så bara sitter man och gnäller och liksom på alla andra resten av spelet och att ja. det är ju inte här att man blir owned det är som på sätt och vis att man ovar sig själv. Plus att man ord. Mm, alltså, det, det, det gör man. Men, men, men där så talar, mm. äh, du egentligen en ganska intressant äh, punkt, alltså för, för den, här, den här psykologiska effekten. Äh, A att du till exempel i, under i, under en match, så att säga att om du i början av matchen mm. äh, blir till exempel dödad. Mm. Äh, om vi tar om vi tar till exempel då. Battlefield eller jag tror att det kanske också går att översättas till såväl Overwatch som uh, Heroes of the Storm mm. att du blir dödad av någon i okay. början av matchen och din upplevelse blir kanske så att, hey, att jag gjorde ju inte ett misstag där Nej. Att, att du kände att det, det kändes orättvist mm. det som hände uh, och då finns det ju en risk att det här uh, liksom påverkar hela ditt spel under resten av den här matchen, hur du sure. spelar att du, yeah. du så att säga, du, du kommer in i en sån här hämnd mentalitet mm. äh, var, var ditt mål i princip är det att, om, att du ska ta ner den där, du ska komma åt just den där, äh, den där skarpskytten som var där borta och du, du liksom nästan så planerar hur mm. du ska ta dig dit äh, och då, då så att säga då är ju din, äh, din fokus är ju då borta från ditt team så i princip så sker ju den här, den här liksom owning så behöver ju inte heller handla om en specifik liksom instans där att ah nej jag blev owned nu eftersom den här dödar mig. Utan du kan ju vara owned också eller ägd av den här andra i det att den förstör din fokus. Det har skrivits ganska mycket um, man har studerat spelare uh, i ganska många år. Uh, för att det är ett ämne som är ganska intressant att just spela beteende, därför att du kan sätta spelare i olika situationer allt från postapokalyptiska världar, hur reagerar folk in case av en zombieapokalyps ja. hur reagerar folk när de måste kasta sig samma för främlingar och överleva och liksom hur snabbt, till exempel på sena tider, det bedrivits mycket forskning i ämnet att liksom Uh, hur effektivt arbetar folk tillsammans och vad blir det som för mentalitet när dina allierade plötsligt blir dina fiender och så vidare. Um, Precis. Uh, men uh, <coughs> det är ju som ingenting nytt att spelare ofta personifierar liksom sina spelupplevelser. Att din karaktär eller din avatar är inte bara ja. liksom, en representation av din önskan att liksom, säga han så här, en så här kosmetisk representation i spelvärlden då av några mm. aspekter du finner intressanta utan det här är en förlängning av dig själv så det vill säga att om du blir skjuten nu i uh, Battlefields så det är det liksom inte din karaktär som blir skjuten utan du själv så det här är en personlig attack um, ja. och um, så det har ju då en forskar så häldel liksom med coping, även om de inte egentligen har kommit fram till något specifikt. Uh, det som har teoriserat sig ju. att för det första så är det här väldigt spekulativt. Men vi som uh, livslånga gamers har ju alltid fått växa upp med den här stereotypin att liksom att ja- ja. Uh, Ja men Jonas så spelar våldsamma spel online. Så han är ju bara en mördare in waiting. För vi kan ju inte yeah. skilja mellan att ta upp vapen och liksom skjuta några liksom assholes i Overwatch. Mot att liksom, jaha, men better take this to my local school then. Och yeah. um, mm. säkert finns det väl någon som inte kan. Men de är ju skadade långt innan de satt foten på någon jävla Battlefield karta. Uh, ja. så att jag köper inte riktigt det och det verkar ju inte heller säga, den intellektuella communityn som driver de här studierna göra heller att, men att det kan det ju bara vara så att ah, nu är jag mega aggressiv för att jag spelar så mycket spel. Uh. sen har ju väldigt ja. många av är att egentligen så är det ju terapeutiskt uh, att till exempel att nu har jag haft en riktigt jävla dag, hård dag på jobbet ja, men det är väl trevligt att liksom köra lite bilar och spöa lite horror i Grand Grand Theft Auto så här. Uh, och ja. så här problemet kommer in right när den här uh, omedelbara tillfredsställelsen uh, får uh, att den är som så tillgänglig så snabbt så här Att liksom varenda gång du känner dig pissed off. Så kan du gå och skjuta någon i huvudet. Uh, det här behöver inte liksom, betyda att liksom, du vill göra det på riktigt. Det är bara det att du har identifierat att det är väldigt katarsiskt. Att nu går jag i Heroes of the Storm och vinner en massa matcher genom att döda en massa folk. Right? Så mm. problemet är ju nu mm. dels över konsumtion. Right? Att mm. folk som... Ja. Folk som riktigt gillar att spela ett spel som har att göra med där, så gör det för mycket. Det är en del av problemet. Det andra problemet är att de har börjat associera det här beteendet med så att De känner sig zen för att använda ett sånt ord när de dödar folk online. Um, så, så kan man ju fråga okay, men okej, vad är fel med det då? Att liksom, om det här är deras hobby och de går att skjuta folk online och de mår bättre efteråt. What's the problem? Jo, problemet mm. är om de har en dålig dag och de vill koppla med att skjuta folk. Och så har de en riktig shit dag när alla skjuter dem. Mm. Uh, så då kommer inte tillfredsställelsen. Och det leder till rage. Mm. Och den här ragen så stannar inte i spelet utan den kommer med ut i det verkliga livet. Och igen... Jag vill understryka det här för jag tror inte alls på det själv. Och då går ju förstås Jonas att ta närmaste tillgängliga elistutser och börja skjuta folk som är i hans närhet. Utan det tror jag inte alls. Det är bara det där att hur ska jag, vad ska jag använda för bra motsvarare nu? Okej, okay. om du är van att säga liksom ditt favoritprogram varenda torsdag klockan åtta. Och Du ser fram emot det hela och du bara väntar och du gör det en fin stund, du har liksom god mat där. Du är riktigt ready att sätta upp fötterna och liksom, holy shit, nu ska jag vitt och titta shiten ut även. Och sen då så är det som att, nu ska vi visa Bayern München. Så folk har ju blivit så triggade att de har kastat sändes inte Ja, ju ja, precis så att säga att oftast så är det ju kanske den här första liksom, impulsen som tas ju ut på det som är där nära. Och i det här fallen så kan det ju då vara skärmen, äh, äh, tangentbordet musen, eller, eller, liksom, eller saker i, där som omgivit. Datamusen eller? Datamusen, datamusen, ja, okay. för guds skull. Okej. Okay. Ja, okay ja vet jag, jag måste ju klargöra. gmail.com Berätta vilken hemsk människa. Uh, <laughs> Nej, men, ja. det är, men det är just det där att, liksom att um, online-spel och online-spel som omfattar eller innefattar konceptet av att åna folk. Mm. Så det här att åna någon så blir blivit en form av terapi för att kåpa med stress mm. eller liksom negativ stimuli från det verkliga livet. Och om det inte ja, fas mm. eller om det inte fas i den grad eller den nivå som personen har vant sig vid så då på något vis fördubblas den här uh, frustrationen och tas tillbaka in i det verkliga livet. Mm. Så de har som försökt säga att egentligen så är det bra det här som till exempel då blir Södjord med Heroes of the Storm och så många andra moderna Uh, speldesignare har försökt uh, inkorporera till större eller mindre grad i nya spel. Att yeah. Spel som har um, mer som så här minimala utbyten av uh, den här own-grejen. Till exempel, okay. att ett annat Blizzard-spel, uh, Hearthstone. Yeah. Mm. Hearthstone är ju i princip ett kortspel där det är mycket möjligt att totaläga någon eller vara helt fitbisk beroende på. Liksom. Ja. Och du kan ha jättebra kort eller deck, men det kan hända just den här spelen du spelar mot har sånt tur med sina kort Han eller drar eller liksom bara har ett sådant däckar. Du blir helt utägd för att du har inte en chans. Um, ja. Men det här spelet har för det första det har två nyckelaspekter som gör att det här spelet inte triggar folk lika hårt. Um, Okej. Okay. Alla som har Hearthstone mer än tio minuter så vet att det här är ett spel som har att göra med färdighet, som har att göra med din förmåga att förutsäga och isolera liksom, motståndarnas drag och kapitalisera ja. lite mm. på de här andras misstag eller, eh, eller fel. Men det har i grund och botten att göra med tur. Right. Mm. Så. Ja. så om du spelar så måste du finna dig att okej, okay, no, ibland har du otur du kan spela hur bra som helst men ibland har du otur det finns ingenting du kan göra med, fuck my life uh, och uh, sen en annan aspekt är att det är begränsad kommunikation så i värsta fall så kan du emota lite av din fi eller åt din motståndare liksom, yeah. wow, wow, wow well played, well played, thank you, thank you ups, ups så, uh, och om motståndaren inte orkar höra på liksom din ord smägma så då kan han bara liksom ett klicka som så menar men shut up you och det yeah. mm. så att liksom hur fittig du än blir så kan du liksom nästan bli lika fittig som du blir om du spelar, säg Heroes of the Storm eller Battlefields eller stuff och det som Heroes of the Storm och många andra speltillverkare har gjort uh, med spel som konkret handlar om med mer konventionella sätt att owna varandra, så är det att de tar yeah. bort den här uh, individuella um, prestationen och ersätter med just en mer grupp eller lagbaserad fokus, att liksom yeah. om, mm. du, om du vill liksom, va, liksom spela ditt eget race och bara göra vad du ska yeah. så spelar det som ingen roll därför att liksom när ditt team levelar upp så levelar du upp, om du inte är där och tar mm. de här Uh, kartobjektiven, objektiven, så där det är det mycket större sannolikhet att ni förlorar, för att du är aldrig där och liksom, teamet har inte lika stor chans uh, utan dig. Och det bara det, om du inte spelar med laget så spelar det ingen roll vad du säger. Att det blir som så uppenbart att det är du som sätter käppar i hjulet och du bara liksom screw yourself over. Så du kan svära Precis. på ryska hur mycket du vill men att du blir då ganska snabbt medveten om att okej, okay, men det här funkar inte som alls. Så att ja. det är ju som väldigt nästan manipulativt att liksom de får skära på sätt och vis fram ett visst nytt spelbeteende som inte är lika giftigt som inte är lika antagonistiskt. Mm. Att det är inte längre den här um, jag versus alla andra. Utan det är liksom. Precis. Ni versus de andra. Och, ja, äm, ja. och det här var ju tidigare ett beteende. Som ofta de här bättre spelarna uppvisar. Att de, de är oerfana spelarna. Så identifierar bara. Ska vi säga. De här bästa sidorna. hos Eller de här mest. Ska vi säga tilltalande sidorna. I princip. Mm. De såg. Keith Richards stod där och liksom på scen och liksom spelade gitarr. Men de såg aldrig övningar eller träningarna eller liksom mellan städerna och så här. De ville bara liksom ja. spela de där få minuterna av hardcore rock and roll, Så och de förstod det. Men nu börjar de långsamt förstå att det håller nu på att växa fram en ny typ av spelare som inte är lika sönder som de tidigare spelarna där det i princip bara kretsar att nu ska jag ordna alla, ingen får ordna mig om någon fan ens försöker så då kommer jag att deppa ihop totalt och här fucking cancer under resten av spelen. Precis. Ja, men där tycker jag att du kommer in på en, en intressant aspekt som vi har diskuterat i något tidigare avsnitt alltså den här ja precis precis ja. Keith Richards Jag ja en sån fanboy Jack Sparrows pappa ja, ja, ja. Det, ja exakt jag visste ja, exakt ja. han var nog så dreamy han han var det mm. Nej, för Jag tänkte på den här skillnaden som alltså mellan det äh, som du ser äh, och, och vad som finns liksom <clears throat> i bakgrunden där mm -hmm. vilken armé av av, av som behövs då för att mm -hmm. För att hålla dig uppe. Som nummer ett på Twitch till exempel. Ganska många. Jag är ganska tjock. <laughs> Exakt. <laughs> men, men just alltså det här, för om, om man tittar på. Personer som är bra. Inom ett spel. Som då på så sätt. liksom Äger. Mm -hmm. I I, i stor, till höga nivåer. Mm -hmm. så det är, ju, det är ju klart att när i det man då, eh, blir bekant med de här personerna och kanske följer med några deras streams eh, på Twitch eller via Youtube så du ser ju då deras liksom nuläge, du ser hur bra det är, du ser att de har kanske en, liksom en kill-death-ratio som är liksom 50 och, och du tänker att herregud, att det där är ju liksom att, att wow, att det, det är liksom jättebra, det där. Men, men det ger ju också en bild av att ah, men det är så där. Det är ju just så där jag måste vara också. Jo. Och du du ser mm. ju kanske inte där att okej, okay, hur länge har den här spelat. den här typen av spel. För Kanske det här specifika mm. spelet just uh, har kommit ut uh, för några månader sedan. Uh, det är ju då liksom. Um, för att där det här handlar det om att på någon vis isolera information. Att Till exempel ja. en väldigt vanlig tankefälla som många spelare gör. Um, och de flesta spelare så spelar ju på en hobbynivå, inte spelar de ju på mm. någon sån här stor uh, arena som för att spela, pe vinna pengar eller inte de spon sponsorerade. Det är inte deras ja, jobb exakt. att sitta och göra det här hela dagen. Uh, ja. mm. Så där finns det ju två aspekter och det första är liksom att om du har nu en riktigt Uh, så här editerad stream av den någon bara liksom gör kille efter kille efter kille och är riktigt så där yeah. disgusting och lyckas komma undan med några få uh, hälsopoäng och såhär Staff, så, här stuff. Yeah. så då, det som du, om du läser mellan raderna så är det som att okej okay, men liksom vad händer i resten av fighter som inte säger någonting av då, det här är ju bara the highlights, det här är ju som yeah. att du säger en fotbollsmatch och man bara visar målen så att en fotbollsmatch kan ju vara timmar lång. Inte ju en fotbollsmatch ja. bara liksom de få sekunderna när bollen rullar i mål. Så Nej, det, exakt. Så det är ju misstag nummer ett. Ja. Att De förstår inte att till och med de bra spelarna så får helt smisk på chatten ganska ofta. Bara att liksom Bara För de spelar på en sån nivå men du säger inte. Därför att, varför skulle du säga det? Det andra är att du, du som det, har väl det går väl lite in på den här Dunning-Kruger igen. Att liksom Eftersom du är lite, inte bara dålig utan närintill inkompetent på det här. Men du tror du är jättebra så kan du inte säga hur dålig du är. Ja. Uh, och ja. Du förstår inte. För du säger liksom att okej, okay, uh, här är det någon som spelar Heroes of the Storm. Ja, ja men, uh, men han, han har valt Sylvana han har exakt de här talentsen oj oj visst han har så mycket score, han dödar så många och ingen kan ens röra honom, men nu tar jag exakt samma talents what the fuck alla bara dödar mig what the fuck och liksom, mm. jo, men, om det var så lätt att du bara tog sig de här talents och du hade det här gear eller liksom du spelade den här kartan då skulle alla vara proffs ja, exakt så, det är liksom, du ser du, du, du kan inte se skogen för alla träden det är, liksom, det, det är liksom på något vis det här abstrakta tänkandet att liksom, jag ska bara vinna för jag gör exakt så här ja så gör du av liksom hundratusentals andra som när mycket ja, populära streamer, ingen det just, av dem är på den nivån nej, det, det är ju just det här att, då, du, då du just ser det här som då har, har nått den här, den här nivån att, så att säga, du, du faktiskt går, går till dem för att se på när det spelar. Mm -hmm. uh, så det är ju, som du sa, de allra flesta spelar på hobbynivå. Yep. Uh, om man spelar för att det här känns att det är någonting man vill göra, det känns roligt. Mm. Uh, medan liksom, det kräver ju så mycket mera uh, liksom tid, fokus, uh, resurser pengar, Sponsorer. Allt som hänt för att du ska. Liksom sen då, om du ska tänka dig du ska nå upp till att faktiskt vara på en sån här e-sportsnivå, så och vara uppe och tävla, uppe och tävla om så att säga, riktigt stora stora pengar på den internationella scenen. Det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju fråga om år liksom flera års flera årsprojekt med, med liksom ett heltidsarbete. Och det här, det här är ju det att man, just som du sa, man ser inte här som den här enskilda tittaren. Nej. Att, att, att man man är inte kanske direkt eller per automatik medveten om att ah, hur mycket finns det, vad kommer det här? Utan det, kan, det är information du måste söka upp. Och det gör man ju kanske inte så ofta i dagens, i, i dagens fartfyllda internetvärld. Utan man tänker att, ah, men den här personen, steg ju upp en morgon och tänkte att när jag börjar spela fortnite mm. och, och när dagen var slut så var han liksom wow han, den kändaste någonsin liksom, med miljoner av följare som att, till exempel PewDiePie uppstod uh, på en dag Jag tänker inte att PewDiePie som ett exempel för jag tror PewDiePie är ett basically uh, hur, hur liksom de här YouTubes algoritmer brukar funka Uh, ja. mm. ja, nej, alltså det, det är, är sant men, men där också men, okay. jo, men, men, men, men, där, men där också har du tanken på att den här upp, man ser bara det där hey, wow, att den här är ju jättekänd men du ser inte där att okej okay, den har hållit på i sex år för det här redan. Okay. men du vad, liksom det finns huh? det finns en um, det finns en grej som experter gör uh, som mm -hmm. folk som inte är experter inte gör och det här är liksom det kan finnas en unik person här och där som har en sån rå naturlig talang som är så savant eller liksom som så har sån jävla tur att de bara exploderar in i liksom den här, i sin egen kärna på sätt och vis. Uh, ja. Men de allra flesta så har ett drag eller en grej som de gör. Som de som inte är på den här nivån inte gör. Och de kommer aldrig att tänka på att göra det. Och det här är absolut sant när det gäller spel, sport. Allting som är som så här tävlingsinriktat. Har du någon ja. aning om, eller skulle du vilja gissa vad det är? Uh, nej, så jag ska inte gissa. För, för då det visar jag bara hur... Och jag är på allting. Mm. Nej men alltså gissa. Det är faktiskt en ganska intressant grej. Därför att um, jag, har, jag har frågat den här frågan av folk tidigare. I olika situationer. Och det är, det är ännu ingen som har som ens har varit nära. Att, att gissa vad det är. Okay. Och det är fakt och det, men det är otroligt uppenbart när jag säger det. Okej. Okay. Mm. Du kan få trägissningar. No tre isningar. Oj nej, men jag vet inte om jag ens vill använda mig av de isningarna och. Min kök, min kök. Jag vill Okej, jag ska re jag ska re free med en den här gången En mains okay. min kök. Nej, det är inga kök. Ah, okej, okay, det är inga såna. No, alltså det som de gör, no, de skaffar sponsorer åt sig. Det, det är en tanke att vissa, ja. har liksom, vissa bygger liksom sin brand medan de spelar så de behöver inte vänta på att liksom bli upptäckta och bli stora, utan de gör sig stora under sin resa. Det är en sak som ja. vissa gör, framförallt de som har medel att göra det, uh, men ja. nej det är inte. Okej, okay. och det, det är då inte heller en sån här crowdsourcing alltså, i stil med uh, Patreon eller eller liknande grejer också alltså, att det, det så att säga. Mm, no, vi har ju en sån situation just nu att det är väldigt många som gör Twitch-kanaler. Och uh, spelar sig känd, eller filmar sig känna och de spelar allt från V till Fortnite. Yes. Och hoppas då, liksom i princip sitter och tigga följare med allt de gör. Uh, ja. Även om de flesta de bara sitter, är de tjejer så sitter de då i liksom BH och prosar liksom och spelar. Då. Uh, och är de män då så försöker de liksom svära mycket för de gillar tydligen. Och på något vis så tror de att de står ut då genom att göra samma sak som alla andra gör. Och att det här ska leda ja. till någon sorts uh, följare då. Liksom någon sån force and voice situation som bara ja. automatiskt mm. genererar pengar. Det gör aldrig det, sorry. Ja. Um, men men det är ju en inte men nej det är ja, okay, men det var det var inte det var inte okej um, okay. uh, no, jag, jag vet jag kommer in på det där att man liksom man man, man på något sätt man spelar man, ja alltså man på något sätt man försöker koppla bort den här liksom känslan ur, ur det där spelet liksom på mm. sätt och vis att där, man ska vara mer neutralt inställd till spelet just eftersom frustration liknande ju liksom oftare leder till att man inte lär sig av sina misstag utan man istället upprepar beteendemönster som, som redan tidigare har lett till att man Så, är, så är det egentligen säger att de här människorna så kopplar bort sina frustrationer och försöker spela för det här roligt och försöker fånga glädjen snarare än den här Strävan till att bli stora och kända. Ja. Uh, yeah, no, kanske mer av det där. Man, som man strävar till att plocka bort. den där Plocka bort känslan. No, ärligt då. Om du vill bli stor och känd. Så kommer du förmodligen att generera flera kändisar. Genom att läka apa. För att. Okay. De, de vill inte se en samlad. Spelare idag. Utan they come for the show. Att de mest populära streams. Eller Twitch-klippen är ju av bra spelare som antingen blir riktigt fucking triggered eller liksom där det händer någonting riktigt weird eller konstigt eller roligt, ja. så de måste ja. reagera det är med reaction videos så här om okay. du har en känd streamer så då gör det, det mer intressant, men no wrong, wrong, wrong, ska jag berätta vad det är? okej, okay. ja, no, berätta <clears throat> okej okay. en bra spelare eller en en bra um, tävlingsinriktad person. Yeah. Så pausar konstant har upprepat för att analysera sitt spelande. Okay. Det, vill säga, mm. det, vill, och det här är liksom att ja, man dö. Men det är inte så att dö. för att liksom, så här spelar den stö största majoriteten av alla som spelar spelande. Att du spelar ett spel för att det här spelet gillar, då tycker du det är roligt. Till exempel när då Whatever Battlefields. Okay? Och sen nu då så spelar du Battlefields så har du att det här ett riktigt skitspel. Vad gör du? Ja. No, <laughs> i värsta fall så stänger man av och tänker att tänka ah, att spelar inte mera. Och nästan en där är en unik spelare. De, de flesta gör, när de har en riktigt awful som losing streak, så att de fortsätter mm. att spela. Därför att de att satan, varför hamnar jag bara med en massa jävla homo som inte kan spela? Ja. Och mm. vittus, satans mega-nägrar! Liksom, det det är som allting, allting är mot dig, allting är fel. Liksom, ja. Och att du bara blir mer triggered, mer rasistisk, mer ja. toxic. Och att och att liksom, uh, så att de flesta fortsätter bara att spela tills de får en win. Mm. Ja. Sen så kan de sluta. I, i unika fall uh, kanske får med lite mer balanserad och eller får ligga så kan de säga: ah, no, man, It's not my day. Jag kanske ställer av den och gör någonting annat. Um, ja. Och det här, Men de här är de unika lyckliga få. Uh, men i båda de här fallen så är det inga som ställer, men vad fick det så fel Och de flesta moderna mm. spel så har en funktion som är väldigt underanvänd. Det kallas för replay-funktionen. Uh, och där ska du inte bara sitta och säga att, oj vitt vad awesome när jag den här killen i huvudet. Oh my god, liksom dick so hard. Utan du ska säga att, okej okay, men här fick du helt på tafsen. Vad gjorde du? Ja. Du, du såg den där killen Du borde ha kollat dit Du borde ha plockat upp den här Här har du ett objektiv som du inte gjorde Det här är alla saker du ska göra De, de som gör det här professionellt så De nödtecknar sånt här De har en och de står och läser Och de kollar igen och så. Mm. Och nästa gång de kommer dit Så gör de inte här misstag Precis Ja. det betyder att de utvecklas alla utvecklas det blir det är väldigt få som spelar ett spel och blir sämre även om jag personligen känner folk som gör det ja, awful awful typ uh, men det är liksom de här personerna som har ställt in sig på att jag vill inte bara bli bra jag vill bli fucking bäst de utvecklas ja. i en sån jävla beast takt för att liksom de har en progressiv och en strukturerad inställning till hur de ska bli bättre. Uh, så mm. de, är, de är liksom. De, om de har ett dåligt spel. Det, det är liksom den bästa grejen de kan ha. För det mm. är liksom som. Liksom pengar på posten för dem. Därför att om de har en riktigt spel, Då rager de in. Då sätter de sig väldigt strukturerat när Och som okej. Okay, det här hände. Det här hände. Här ska jag kunna göra det. Här fanns det ingenting jag kunde göra. Men. Om det här ska ha hänt så ska jag gjort så här. De går framåt i liksom astronomisk fart. Ja. Dålig, dålig, dålig bedömning. Uh, I ljusets hastighet. Och, att, och det gör de därför att de kollar vad de gör fel och så ändrar de det. De modifierar aktivt sitt beteende i spel. Precis. Ja. Och när jag sa det Varsågod, nu har jag gett dig den info du behöver Just du, Enoch För att liksom bli be Bäst på whatever fuck Du spelar uh, mm. Men sen är förstås förstått men alltså som alltså Sitta och, I don't know, göra listor Men som en penna, och som, I don't know, läsa Det är ju jättetråkigt Alltså, jag skulle kunna spela två till spel På den tiden Ja, det ska du? Mm Ja, ja. Men, men de det är ju jag är med i att desto bättre måste jag bli. Du liksom och skriver med pennor och du som att vara i skolan och så fuck och som att... <laughs> Ja, men liksom det är sant. Men, men det är som att säga så här: Okej, okay, om du står och har matte och du räknar och så och när du räkna färdig så kastar de räkna uppgifter på dig. Så ja, mm. du räknar mer Men om ingen förklarar för dig, liksom. Vad är det för point med det här? Eller liksom, hur ska du använda nu den här tabellen? Eller liksom what the fuck är liksom division? Så det är bara siffror. Kanske klarar du av mm. dem. Men det är bara siffror. Du, du, du har ingen kontext och du förstår inte. Liksom, plus att du vet inte själv. När har jag gått framåt? Liksom, och var har jag varit? Så du har som heller inget konkret sätt att mäta. Att liksom när gick jag egentligen framåt och hur mycket och det här är jätteviktigt för det, det, det har liksom det här att de som är riktigt bra så de väljer av sina motståndare oftast, att det är helt onödigt att du som nyspelare till exempel försöker gå och spela med en massa proffs, för att du förstår ju inte ens vad som händer nej, exakt exakt mm. så om det är ett spel som är liknande något annat spel som du har spelat så kan det ju hända att du har en kanske sån här förståelse för den, någon del av liksom grundprinciperna mm. i i spelet men klart liksom att förstå de här finesserna och det här. så det, det, det, kräver ju, det kräver ju övning äh, mm. definitivt. Där, där, där så att säga det, när det finns sådana här spel som du kan kanske, det, det är kanske är lätt att förstå grunden men sen att bemästra det här spelet så kan ta det hur fanns, länge som helst så att säga. Det fanns en um, definition som jag gissar att ditt psykologiska jag kanske skulle gilla Nikolaj, um, det, var, det var en grupp... Um, vi kallar de för psykologer eller intresserade som hade just nu då studerat vilka spel folk spelar och försöker komma yeah. fram till varför uh, och um, just i, i i avseende med den här own-aspekten att åna folk uh, yeah. som vi försöker knyta tillbaka till så så har de uh, föreslagit någonting sånt här att varför um, vad är det för slags människor som säger spelar skjuta spel eller liksom så här spel som handlar om att antagonisera och så att säga då åna andra mm. spelare. Uh, och vad är det för spelare som favoriserar så här med kanske single player spel. där det liksom du är ja. ensam mot uh, bara datorn eller liksom spel som vi kanske skulle ha som en så här casual spel som liksom. Ja. mm um, jag vet inte, Angry Birds eller Farmville eller whatever the fuck. Um, och det de postulerade så var att personerna som väljer det senare nämnda så är personer mm. som generellt har ett ganska svagt ägo. Okej. Okay. Mm. Att de menar liksom... Uh, Personerna som väl är först nämnda som gillar att liksom ånga andra. Så yeah. man skulle kunna säga att de här personerna är tävlingsinriktade. Alltså, mm, inte nödvändigtvis. Därför att det finns många spel, framförallt så har vi ju sett en renaissance vad gäller, äh, skulle vi säga, så sådana här jättesvåra spel. Som. Mm. Äh, No, det börjar med det här, I wanna be the guy, men det finns en massa sådana här spel som definieras av alltså, de skitsvåra uh, och du kan bara liksom genom att helt spela skiten ur det där spelet som liksom klarar av det och de högstereånden är ja. bara liksom de absolut bästa av de bästa. Menar du sådana här liksom reaktionsbaserade, som uh, Super Meat Boy till exempel, som ju allt handlar om bara att du liksom har inlärt exakt vilken brakt det är, alltså, av en sekund som du ska trycka på en knapp för att hoppa och undvika någonting? till exempel. Det är ju en liten, okay. en liten throwback till de här liksom gamla 8-bits Nintendo-spelen ja. och så här. Precis. Så typ tank battle Men det finns ju ja. aspekter av det moderna spel, oftast achievement based, så typ du ska spela dig igenom hela God of War utan att dö en enda gång eller du ska eller samma sak då i Dark Souls eller whatever the fuck. Och ja, no Dark Souls, Bloodborne, alltså de, de spelarna spelen så har ju har ju skapat en hel Alltså att se här Spelkultur liksom kring just det där Att kan du spela igenom det här Utan att ja. Ett enda slag träffar dig Eller att, ja, att säga, du, du Besegrar alla, alla bossar Utan att uppgradera någonting Alltså jo jo, jo definitivt ja, ja. Ja, ja. Men liksom spring genom liksom Hela Resident Evil bara med, Genom din kniv på rekordtid mm. Fucking casual mm. uh, men, att, men att liksom I den här vävan så man kan ju inte säga att de här personerna är mindre tävlingsinriktade uh, Nä, än det kan säga, personer. Ju då. För jag menar, tekniskt sett, vad är lättare att, att, att spela genom hela Demon Souls utan att uppgradera någonting utan någonting, utan att bli träffad? det Är lättare ja. än att du bara liksom sitta på huk i PUBG och liksom sikta nära så att du på riktigt kan träffa någon jävel som kommer in genom fönstret? Att det är ju inte riktigt i det ena fallet så handlar det ju massivt om skill, och i det andra handlar det ju ganska mycket om tur och liksom ett invandrare. Uh, ja. Men det här ego kommer in uh, i det här, därför att de här de här andra människorna som måste på något sätt och vis spela ett så, här, så kallat zero-sum game. Att om du ska. Få tillfredsställelse som njutning av ditt spel så betyder det att någon annan måste förlora och lida. Så Precis. Så att liksom den ena typen av spelare som är ute efter kanske utmaningen eller storyn ja. eller the ambience. om du är en sån spelare ja. äh, medan liksom de andra spelarna helt efter att haha liksom den här dyggratten så fick aldrig liksom rätt ammo eller någonting och nu dessutom sköt genom att har honom. Bästa dagen på hela veckan, yay. Ja. Um, och samtidigt då så menar de att det fungerar också i motsvarande riktning. Att liksom den här um, förödmjukelsen och den här förlusten är så stark att du nästan kan smaka den och därför får den med när du blir besegrad eller ånad i din tur av någon. Så att mm. de är ute efter den här, på sätt och vis menar de att de här människorna förmodligen de är hälsosamma. Därför att på sätt och vis är det sätt att kultivera mänskliga kontakter. Uh, men att det här ägot som hela tiden i spel. Därför att det är helt baserat på din förmåga att antingen liksom ta stryk eller antagonism av just de här andra personerna. Yeah. Eller att på något vis överkomma och besägra dem. Och där, där i ligger din personliga tillfredsställelse. Ja, ja, ja så påsätter vi liksom vetskapen om att det är andra människor som det handlar om. Yes. Mm. De här personerna, för att göra det klart, så fick inte mycket av att till exempel spela mot bottar. Fast de älskar spelet. Ja. Mm. då var helt ute efter den här kontakten. Och som jag men det men så... frågan, är, frågan, är, vad, frågan är ju då vad får man för mera kontakt liksom uh, i, i den där om det är ett spel där du, inte, du kan ju inte se den andra personens reaktion. Så du vet ju Tekniska inte i princip. Ju. Uh, därför att det, det som jag just tänkte säga var de hade då kolla i samma väva hur mycket kommunikation betyder för de här människorna. ja. Uh, ja. Och um, i den här gruppen då som gillar att som spela mot utmaning eller spelet ja. så visade det sig att ofta så är de andra spelare som en distraktion. Att de är helt okej okay ja. att, liksom, att någon är där eller att liksom, någon passerar förbi. Men de är som att ja, ja okej, okay, men liksom you do your thing, I'll do my thing. Så här. Uh, medan de andra så är liksom att det som de får med värdet är att liksom, de älskar att någon i chatten uh, kallar det en för liksom fucking homo eller liksom att de börjar svära över att mm. ah, den här jäveln du liksom typ är emot sådana lag som bara dödar hela tiden hur ska vi döda den här liksom fuck yeah. att, um, att liksom allting allting som rör det här att äga eller ägas mm. i, i diskussionerna inne i spelet så det liksom går de igång på Ja, jo, men, men det där är ju förutsatt att, så att säga, den andra måste ju liksom på något sätt reagera eller ha en kanal att kunna uttrycka den här liksom frustrationen åt den här liksom personen. Mm. För jag tänker att i ett spel, om vi tar till exempel Battlefield, mm. så det finns inte, du kan inte till exempel höra vad den andra spelaren säger för att ni är på olika lag. Sure det enda sättet är hur den här andra spelaren kan ge uttryck för sin frustration. Då. Och nu givet jag spelar på konsol, alltså på Playstation, så då är det i princip att den måste hoppa ut ur spelet, gå och skriva ett meddelande åt dig och skicka det via liksom Playstation Network åt dig. Mm. Och då kan, uppen... du, då kan du ju få det där. Ursäkta? han ingen gjorde ändå. Nej, alltså inte inte har jag, emottagi. Inte bra, en, bra en, nog. <laughs> nej, nu no, no, faktiskt i uh, i i Bloodborne har jag har jag emottagi, sådan mm. liksom meddelande. Men men, Fug, men grejen är att. UU Hitler. <laughs> no, det, det här fallet så var faktiskt ett ett <laughs> det visade sig vara ett misstänkt. För mm. den personen som skickade åt mig så den hade då liksom tydligen missat för att jag hade ju faktiskt just varit inkallad på dens sida mm. i det där spelet. Så att den, den liksom skrev till mig och, och var så där liksom att hej att liksom, kan du, kan du sluta, sluta komma hit och döda, döda oss så jag bara så att okej okay. att det var nog inte jag att jag höll just på att bli inkallad som hjälp. Så jag har inte upplevt den sak. Jag har oftast sen om jag har skickat någon meddelande så har det varit för att tacka för ett bra spel eller så. Jag yeah. för att jag tycker Fucking att gone. jag ser, jag ser That inte. was my med Fuck you. Att jag ser inte. Jag ser inte liksom den där mm. vad jag vinner. Och att jag liksom, och skriva då att, uh, just som du sa att uh, fuck u, u gay eller Hitler, Hitler eller eller något liknande. att, ja. att det, det är liksom det, det, är ju bara, det är ju bara bort från mig själv. Så. utan istället så skriver jag då liksom att, hej, att det var, det var bra spelat eller om, om det är någon som har besegrat mig riktigt många gånger under någon match så kanske jag skriver att, hej, att, att, liksom att det var jättebra jättebra liksom spelat mm. ja men, Och, men, så så, det, men så är det när man är en kack. Ja, yeah. yeah. <laughs> det, det är väl det där när man är den där <laughs> ja Hur är det hellre en hobbycock än en hobbykake <laughs> <laughs> Ja Ja det väl så. Just det ja. Uh, Nej alltså det, det är intressant, men liksom du bekräftar egentligen många av dem har ju försökt isolera um, vissa personer eller vissa personligheter för folk som spelar online nu minns ja. jag vad de här men du skulle falla in i den här, att liksom... Jag tror de, de kallades för protokollspelare. Att liksom för, för en spelare som dig så är det mer viktigt att du, du har ett bra spel, att liksom du vill ha egentligen ett så jämnt spel som möjligt oftast. Uh, och du mm, vill Det att är ju oftast det, mer spännande faktiskt, ja. Mm. Jo. Uh, och att, men till exempel många spelare så älskar ju när de bara kan liksom ångvälta över mot sådana lagar. Ja, det, kommer all, att det kommer aldrig ett ögonblick där det blir lite jobbigt för att de blir väldigt ja. nervösa av det. Uh, men att liksom spela som du så för är det viktigt att det finns en viss um, liksom etik till exempel mm. att säga nu du är bloodborne eller någonting att när man kommer in och påträffar någon i någon run så ska man buga för varandra innan man börjar duellera eller vad det nu är. Ja, exakt. att uh, man går in bara in och liksom äh, för att då liksom. Det är inte bara det Det är liksom det är fult för det Det är motbjudande mm. här. Liksom, så får man ju inte göra. du har förstört hela upplevelsen. Um, mm, precis. Uh, för sådana här spelare som det då så. Så för att det. Det är kanske så viktigt att vem som vinner eller förlorar. Utan det är som viktigare att man har ett bra spel. Att det kan i många fall nästan vara lika spännande. Liksom ah oh, vi vann nästan. Men de andra spelar var så bra att oh, oh, may next. Time. Mm. Så egentligen så yeah. är ju din typ av spelare de näst mest balanserade spelarna mellan dem. Att det är som, okay. um, men det argumenterar att ni är de spelare som kanske nödvändigtvis tar spelandet på så stort allvar. Att liksom, ni tar det på allvar med er själva. Men att liksom igen den bästa analogin jag kan göra till fotboll. Att liksom, ni kommer aldrig att liksom måla själva blåa i ansiktet. Och liksom gå runt och skrika fotbollslag. på bara genom hela stan när ni vinner. Ja, utan, ni nöjer precis. er med att liksom kanske... Känta lite på läktaren, men sen går ni hem. Mm. Att det, är ju, det är ju ganska sunt egentligen. Um, men ja. men ja, liksom. Jag tänkte fråga, var, var hamnar du då i det här? Jag? Är... Ja, var, var, placerar, var placerar du dig i, i den här mm. skalan? Hur danspelare är du? Det är lite svårt att placera mig på den här skalan. Därför att um, på sätt och vis så gillar jag antagonism. Att jag gillar att personifiera. att liksom Jag ser ofta en karaktär som en utsträckning av mig själv. Så ja. om folk uppenbart. Till exempel, jag kan göra bra exempel. Om jag spelar Heroes of the Storm. Ja. Så jag skulle säga att jag är bättre än medel. Okay. Eller bättre än genomsnittet. Uh, och jag har förmågan att spela med ska vi säga, vissa karaktärer som annars de flesta är inte så bra att spela med. Um, och om jag hamnar med ett team med bara främlingar så kan det hända att jag profilerar mig ganska tidigt i matchen som att ah shit, den här spelaren är ett hot. Den här spelaren borde vi definitivt döda först. Ja. Mm. Um, och om, om mitt team då inte riktigt förstår att, um, okej, okay, vi borde skydda den här spelaren, eller vi borde liksom se till att den här spelaren överlever de här grejerna för att, hur kan mm. bring bringa pain, eller whatever. Yeah. Um, så då blir det liksom så här: dubbel motsatta så går på mig med allt de har. Till den grad, de nästan totalt ignorerar mitt team, och mitt team så bara. Står där och försöka liksom få lika många kills som jag, så det blir som dubbelt fel. Och då kan jag bli triggerd. för att jag säger att för det, det är nästan som en personlig attack. Liksom att jag alla är mot mig och ingen hjälper mig. Mm. The fuck. Uh, så på sätt och vis skulle man kunna säga att jag är en protokollspelare. Um, för jag tycker att det är trevligt liksom ganska jämna matcher. Jag vill Jag vill gärna vinna, men bara nästan. Ja. Jag vill att det ska finnas en chans att jag förlorar. för att. Mm, är Spänningen är så att säga. Jo jo för att annars. Det är som att ja ja no, men. Liksom whatever. Liksom om de måste. Om de tänker springa liksom. Full fart rakt in på mitt svärd. Så att åh oh, no, men Jag måste väl hålla i den så du riktigt dör. Lol. Ja. Um, men. Uh, däremot har jag ju som liksom ingenting. göra sig egentligen För folk som ska vi säga tar det för personligt därför att till exempel om jag spelar Vov ja. så att för dem som det betyder någonting för jag brukar vara en sån cutting edge Raider vilket betyder att jag spelar liksom eller jag spelar, spelar på den i princip högsta nivå man kan spela på jag behöver inte värdefiniära okay. det här. Um, så. Uh, men. Jag gillar att spela. Spela på en så begränsad nivå. Till exempel. Jag gillar att göra det två kvällar i veckan. För att. Det ja. var tillräckligt bra för att göra det på två kvällar i veckan. Men. De flesta spelare med så skulle kanske ha behövt. Tre kvällar i veckan. Och de skulle gärna vilja ha kanske till och med fyra kvällar i veckan. Mm. Vilket är helt oacceptabelt. Med mitt schema. Att jag tyckte. Men. I'm good enough, jag behöver det här. Så ja. i den nuvarande inkarnationen av WoW så är det liksom att det finns inte något team där man bara kan logga in och spela för att man är bra. Utan man måste sätta en nästan övergivligt stor tidsinvestering i spelet som jag inte tycker jag har. Att det liksom, jag måste spela, och spela så mycket att det liksom blir tråkigt. Um, så det är ju tekniskt sett inte en protokollspelare. Utan det är mer en upplevelsespelare. Jag har en viss upplevelseförväntning av um, och att, ja. um, Så att egentligen så är jag lite av tre olika profiler där. Nu minns jag inte heller den här listan. Men att, okay. um, jag, jag är en av de där som inte riktigt passar in någonstans. Men i grund och botten så, så är jag en... Uh, en emotionell person med väldigt specifik spelpreferens som inte gillar yeah. att placeras i, i en situation där jag måste spela spel på ett visst vis Ja yeah. Så, so, nobody puts baby in a corner No <laughs> Exactly and what a baby mm -hmm. Ingen ska äga mig <laughs> See what I did there Ja, <laughs> Ja <Yeah. laughs> yeah. Mm. mm, en vinnare min Jo, vad tack Men... Ähm, <laughs> Just so. äh, Men äh, jag vet inte, vi, jag tycker vi har ju, ju suttit och träglat äh, hodsmägma om det här ganska länge. Äh, det har vi. Tycker du, blir det nog klara Nicolai, tycker du du har en bredare bild av att äga och ägas på internet igen? Det, det jag, tycker, jag, jag uppskattar den här, den, här, den här diskussionen just med tanke på att man, man ställer de frågorna att vad ligger, vad ligger bakom det här att man tittar lite djupare än det här eh, faktiskt bara det här det du ser på, på skärmen att man funderar lite över med, vad finns det för tankegångar här vad, vad är också ur en mer här samhällelig synvinkel det här, det här beteendet Mm. Och så, att, att på så sätt så tycker jag att, att ja, att det är nog säkert ett, en, en lite större förståelse så att säga att vad, det, vad det ger åt den enskilda spelaren för här både, både det att de man lyckas vinna och de man förlorar har vi gjort vår samhälleliga plikt nu när vi har gjort så många överdefinitioner hela avsnittet långt jag tycker det jag tycker att det här borde nog inte återstå några hemskt många frågor. Uh, vad är din absolut första erfarenhet av att bli owned? Minns du? Vill, du? vill du berätta om det här i vänners lag? Alltså menar vi nu så här i, uh, i spel? Är det det vi ska fokusera på? No. Om du vill kan du sträcka dig ut bort men jag är bara rädda. Det blir sexuellt. Och jag har räddat namnet, <laughs> namnet en och kommer att figurera igen så. <laughs> ja exakt. Um, första. Ja alltså jag tycker så här liksom spelmässigt så är jag ju alltid varje spel där som jag fokuserar på uh, single player spel. Mm. Att jag har alltid, alltid varit eh, mer intresserad av storyn. Uh, men i, i och med att jag började spela uh, i Dark Souls mm -hmm. har jag för mig uh, så började jag också spela det online med den online-funktion som det spelet har. Uh, vilket betyder att uh, andra spelare kan invadera och då försöka döda dig. Mm. Du kan också göra det här liksom mot andra spelare att du invaderar deras spelvärld och, och då försöker, försöker döda dem för att få mera poäng. Mm. Uh, det finns också en, en samarbetsmekanism där. Men, men, men där kommer jag ihåg att jag befann mig i, i vad som kallades för vi, vi Andedberg och... Uh, Sprang, hade just sprungit över en, en bro där det fanns en drake the name department called försökte, by the försökte. way, they wanted to say great gerb ja, <laughs> precis no. uh, yeah. men nu, grejen var att uh, just när jag hade kommit över den där bron och, och tänkte att, att yes, jag klarar mig ända hit uh, så ser jag den där fina budskapet ah, du har blivit invaderad mm. och så kommer den typ dit som bugar Mm -hmm. uh, han plockade fram sitt svärd han plockade fram sin sköld och uh, ja, uh, det var en kort process uh, <laughs> där mycket stryk gavs och jag skickades tillbaks till senaste checkpoint mm. det, var, det var det var en ja en humbling experience om vi säger som så mm. där fick du alltså det. Ja, ja, exakt. När det annars sprang runt och var tyst. Ja, uh, ja men uh, du då? Um, ja, tekniskt sett så måste ju den första gången ha varit när man gick i högstad eller gymnasie och typ efter skoltid så att liksom bara laddade upp Quake eller någonting mot någon server där och bara fick stryk där. Mm. Um, men uh, det fanns ju på den tiden så hade vi ju någonting som kallades för lokala lön. Uh, ja. mm. so, men det var ju svårt att jag tror nog uh, redan då jag var nog liksom så pass bra att liksom, jag kan inte riktigt säga att jag blev triggad av någon som man ska spela mot där. Och blev man det så kunde man ju bara som rullat fyra stolar bort och liksom smält till dem. Spel orsakar våld i riktiga världen. Här det oh god, liksom, it's confirmed. <laughs> yeah. uh, Därför där blev han som han är, han kunde, yeah. han kunde inte gå upp med spelet där man vandrar över mat för att hila. Exakt. Jag tänker se vad det är annat spel. Men jag tror det väl egentligen Uh, när man börjar spela Warcraft 3, liksom över ja. um, Battle.net och då. Uh, då man börjar liksom spela ju sådana här, One versus One och, mm. och Free For All och grejer. Det fanns faktiskt en tid, Nikolaj, när jag var rankad på den tionde bästa på FFA i Europa. Bara säger, ingen anledning alltså. Ja, du, du har nog nämnt det här några gånger, jag Ja, men du är inte tillräckligt in A, så att jag kommer att fortsätta <kör> nämna det tills dagen du ger mig tillbörlig respekt. <här> ja, just så. Ja. F -f -f lot. No, skulle... uh, Men inte um, Men ja, uh, men där var det ju liksom där man tycker som att ja, men nu har jag ju spelat några hundra spel nu är jag ju ganska bra. No, här kommer en fucking Wargblade Master keck. Så nu <laughs> yeah. får du nog så fan på käften att det är inte är klokt. Och då bara sitta där och så. What happened? What happened? Um, när vi ändå talar om liksom. World, Warcraft och så liksom. Fucking World of Warcraft. Liksom när. När det börjar liksom. I Vanilla när man är riktigt. Ingen riktigt vis vad man gjorde. Så måste jag bara berätta. Om Stranglethorn Thornvale. Att liksom. Mm det fanns en så stor jävla fäl i huvudjungeln, där det fanns hur många quests som helst så det var riktigt sådär fucking cancer ställe för att liksom, alla hade quests där och det var tekniskt sett bra ställe att levla upp på, men satan liksom, om inte om inte det kom någon fucking apa och som slog ihjäl dig helt så plötsligt när du håller på att västade ja. någonstans så kommer någon fucking jävla raptor och bät ballarna av dig. Eller så liksom var det någon fucking liksom banditer som kom. Eller zombier. Alltså liksom, att helt som sådär jävla ställa var du än var, så är det alltid någonting som hoppar ur djungeln och Ah, buga, buga! Och så, ah, fuck. Ja. Så måste du som fucking corpse run i liksom typ fem minuter för att de där jävla graveyards var helt och fitta. Uh, men jag minns jag var där och försökte levela typ min jävla druid någon gång, i, liksom inte lång, lång, ago. Ja. Yeah. Uh, och, och sen så står man där då och gör det som druider gör i djungeln då, och försöker överleva. Då. Så minns jag en, en dag när det som var plötsligt så började det liksom snurra runt i huvudet på mig. Och så kunde jag inte röra mig. Och så hör man den där räckliga ljuden när en fucking rogue går in och ut ur ställ. Så kommer den fucking dvärgen börja dansa runt mig och ta ant med Han är mycket högre level än jag. Helt som liksom noten yeah. sin fuck, Som att, jaha. Okej. Okay. Mm. Han, han, han dödar ju inte mig. Oh no, that would be too simple. Så han gör att han liksom använder en förmåga. Så jag är liksom helt fucking liksom satt ur bruk så att kan jag kan ni göra någonting. Så är där då som liksom, 50 sekunder kan jag göra någonting. Okej, okay, nu har det just för. Där kommer han igen. Så man där och liksom... har den här killen ingenting bättre att göra än att springa och liksom, trakassera de här låglevelspelarna. Och jag som inte kan spela och spela. Nope. Apparently not. Han stod där och liksom höll, och höll på med det där kanske 5-6 minuter i han tröttna. Och sen typ stabba han med på typ två sekunder. Så, Great, no, men i guess Danna så får man springa den långa, långa vägen tillbaka för att hitta sin kropp. Och sen då så älskligen mm. liksom återvänder han till liv. Okej, okay, back to questing. 30 sekunder senare. Jaha, nu börjar det snurra runt i huvudet på mig igen. Yay. Guess who's back? Så håller det på så där Och så får man liksom komma och försöka åka okay, en men iväg nu då. Och liksom så springer till en helt annan del av djungeln. Kommer inte fittan ridande på vägen på en liksom liten bock. Och han ah oh, shit. Han liksom kan inte springa under Han kan inte fly. Han har en jävla mount. Han har ingen mount. Jag kan bli osynlig och, i kattform. Han kan bli ännu mer osynlig. Och eftersom han är högre så sär han mig. Jag ser mig genom hela djungeln. Och går i chatten att hej, kan samma kan kill this Ah, uh, fuck you. Get good. Och bara som yeah. ja. Mm. Man, men jag skulle gärna vilja finish det här stället eller åtminstone till sist blir man som desperat okej, okay, om jag bara kan få heartstone till ett in så kan jag liksom du vet resurrect. men när den här fittan korpskämpar mig i fucking en och en halv timme så liksom det fanns ingenting att göra till sist var uh -huh. ah som amen, fuck it då liksom, Jesus fuck det som liksom, loggar man ut då och liksom yeah jag är så alltså borta och jag är så alltså borta hela fucking dagen och liksom kommer tillbaka som på kvällen och så ja. lägger jag, okej, okay, no men sist det jag gör nu då innan jag liksom går och lägger mig då jag loggar in och förstås och så ligger jag ju och för att liksom någon, antingen handlar någon fucking zombie eller äter mig och springer tillbaka jag är suräktad och sådär och ja, nu ska vi, nä satan om inte han är tillbaka Victor så bara, liksom, jag vet inte vad som är sad, jag har varit borta liksom, hela fucking dagen och liksom killen antingen haft otroligt tur att han har loggat av där och så nu han tillbaka och call sen. Och just ja. när jag kommer in så loggar han in och eller, så, så, han har faktiskt stått där hela dagen. Och, Soon. <laughs> Soon. <laughs> Soon. Och sist, there we go, haha, <laughs> death. Så, Are you kidding me? Mm. Vad va, va hette dvärgen, sa du? Jo, han hette lit nigur. L, <laughs> två, tre orte, och sen Liksom Några siffror. Där. Man att, thanks. Ja, jag var mm. nog ganska ägd. Men att men jag tror kanske han förtjänade för jag har som känn att han kanske inte ägd så mycket. I verkliga livet. så att. Mm. Kanske det var bra att rakassera stackars druider i våld. Ja. ja. Mm. Men, men, men på det här sättet så, så lärde du dig att det var att det, det, är, en, det är en farlig värld där ute. Mm. Det, det är inte så där bara att röra sig runt i, i Azeroth. Alltså nä Nej, man måste ju... Äga sin tillvaro och äga sin tid. Att, ja. om, inte, om inte det funkar så kan man ju. Sitta hela jävla dagen. Och skämpa loppis i djungeln. Ja. Precis. Mm. Ja, så det. det mm. Vad ska man säga så här. Om ni vill lära er någonting. Så var, var inte då som litny guck. Eller var inte som. Koltrastenaderton. Mm. Fy på dem. Ja, ja. No, men gosh, det är ju synd att alla är anonyma på För jag menar, någon förtjänar en fucking handmade t-shirt där det står fucking best <laughs> ja, exakt Ja, ja. ja men jag, jag skulle nog säga att vi, vi kan vara ändå vara helt nöjda över oss själva med den här diskussionen Jag skulle nog säga att vi, vi ägde den jo Ja, jag, alltså jag håller dem istället på att teabagga min egen telefon just nu. Börjar du först nu? <laughs> ja. Fucking casual. Trygga